Sulthanul Aal Jalal. Allah Taala Telah ambil Allah Taala Telah mengajar. Allah Taala Telah mengajar. Allah Taala Telah mengajar. Allah Taala Telah Allah Taala akan mengajar. Mereka dengan setiap jenis kebaikan dan berkat Ambil tanggungjawab Untuk bagi Kebaikan dan berkat kepada Orang yang bagi salam dan Keluarga dia Bila bagi salam saja Rumah kita sudah penuh dengan Khair dan berkat Bila sebelum masuk rumah Bila kita bagi salam Rumah kita sudah penuh dengan Khair dan berkat serta-merta cuma ikan-ikan di di air mestikbar untuk dia. Ini cuma janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila satu orang keluar untuk belajar, bismillahirrahmanirrahim, ikan-ikan doa untuk kampunan dia. Maafkan kita, kahdan kita. Bila kita kata Allah, ilahilillah, apa yang anda kata, anda alat anda kata, hamba aku cakap benar, tidak ada ilah melainkan aku datang ke tempat benar wahai malaikat wahai malaikat kamu saki ampunkan semua dosa-dosa dia dulu dan akan datang semua kita yang ada sini saya dan tuan-tuan semua dosa-dosa kita telah diampunkan cakap lagi dan lagi la dia cakap lagi dan lagi La ilah ilallah La ilah ilallah Akan turun ketenangan Ketenangan, ketenteraman, Kegembiraan Akan turun atas kita Tapi Sebenarnya tuan-tuan Malangnya keadaan kita kita telah penuh dengan selain dalam hati kita kita kena bila kita kata la ilaha illallah lagi dan lagi Nabi sendal law telah silamnya wahai manusia di seluruh alam ucaplah la ilaha illallah Kamu, kamu percaya tuan-tuan yang mulia? Bila kita ucap saja lahirilah Allah, anda telah telah ampunkan semua dosa-dosa kita. Kita telah masuk dalam pemeliharaan Allah. di celalah itu diawa ya ibnas qul la ilaha illallah tujur wahai manusia di seluruh alam ucaplah la ilaha dan berjaya berjayalah kamu kita telah biasa tunjuk macam mana dapat kejayaan kita minta kita mintanya mana ada kejayaan tunjuk kita ucapkan la ilaha sudah berjaya Bila kita masuk rumah Bagi Assalamualaikum Allah SWT telah curah-curahkan Atas kita dan orang rumah kita Her dan bargan Kita semua telah percaya Kalau kata lain Assalamualaikum sahaja Alhamdulillahirrahmanirrahim Semua ikan-ikan di laut Buang untuk kampungan dia Satu orang ucapkan Alhamdulillah Anak sana beritahu kepada malaikat ucapkan benar Tidak ada ilah Melainkan aku Dan Aku ampunkan semua dosa-dosa dia Dosa dosa dia dulu dan akan datang. kau betul sekali ya bagus sekali saya datang dan saya bagi salam kita sudah jadi hampir kepada Allah dan Rasulullah Wasallam. Allah Ta'ala telah ambil tanggungjawab atas diri dia untuk penuhkan dia dan orang bagi salam keluarga dia khair dan berkat tapi kita malangnya Malangnya kita kata Tunjuklah orang Yang dapat Khair dan berkat Bila Allah Ta'ala kata Sudah Sudah berdaya Allah Ta'ala Kita dan keluarga kita Sudah pun Penuhkan Dengan Khair dan berkat Kita mau cakap lagi, lagi Allah Ta'ala saya datang bagi tahu kepada, kepada tuan macam sampai mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata wahai manusia ucaplah la ilaha illallah kamu akan berjaya cakap cakap cakap dan cakap kita selalu cakap ini lepas tu Nabi Gantung pedang dia, dia Lepas tu baring dan tidur Nabi telah baring dan tidur Di bawah pokok Orang musyrik datang Dia ambil pedang Dan dia tanya Nabi Siapa boleh selamatkan kamu Musyrik tanya Nabi Nabi SAW Allah Allah Allah Kali Nabi kata Allah, pedang telah jatuh daripada tangan Musyrik Nabi ambil pedang itu. Nabi cakap, apa kata Allah ke kamu? Dia kata maafkanlah saya. Mushrik kata maafkan saya. Nabi kata ya, ini mana? Wahai manusia di seluruh alam. Wahai orang di Amerika Wahai orang di Kanada Orang di South America South America Orang dulu di Australia Semua orang Europe Semua orang Africa Semua orang Asia Australia kamu Kita cakap kita, kita tuju kepada Semua manusia di seluruh alam Kucaplahlah, elah elah kamu akan berjaya. Nikmat cakap dan cakap dan cakap. Lagi banyak kali kita cakap, Allah Taala akan turunkan ketenteraman, ketenangan ke kamu. Kamu akan dapat ketenteraman. Kamu akan dapat ketenangan. Baca lahir lahir la kita sudah berjaya. Semua dosa dosa kita dulu dah akan datang semua sudah diampunkan. Kita jumpa orang bagi tahu mereka ucapan lahir lahir la. Apa yang anda kata? Hamba aku kata benar. Hamba aku benar. Tujuh telalang ini di bumi letak di sebelah dacing. Ketua kalimah ini Dacing Yang ada tujuh dalam langit dan bumi akan jadi ringan Dacing yang ada kalimah lagi Lagi, berat lagi Bila kita ucap lagi dan lagi Lagi dan lagi Wahai manusia Ucaplah la Allah Allah Muhammad Rasulullah Kita cakap dan cakap dan cakap Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan turunkan Lagi banyak kali kita cakap Lagi banyak Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan ketenteraman. Bila Kanak-kanak lah untuk kanak-kanak bagi untuk belajar bismillah saja semua ikan-ikan di laut roh untuk kampungan dia sama ada kita nampak atau tak nampak dan pada masyarakat bila kita kata bismillah rahmani rahi kita punya kita punya kedua nampak kita, kita kata setujulah Tunjuk kita, kita mau tengok. kita apa kita tidak tahu berjalan. Bila kita ikan nikah di laut semua istighfar, tapi kita kata tunjuk. Jadi tuan-tuan, semua nabi-nabi bawa kalimah ini. Ada nabi yang diusaha atau keluarga dia, ada nabi yang beritau kalimah ini kepada kaum dia, ada yang beritau kepada negara orang negara Nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam telah tujukan kepada semua manusia di seluruh alam Wahai manusia di seluruh alam ucapna daiina inna kamumujayab bila kita ucap tetapi saya dan tuan-tuan kita telah pun berjaya telah berjaya bila kita mati mati kita takkan nampak dalam dunia Bila mati baru kita akan nampak Boleh hmm. berkata lah ilah ilah Bercakap lagi dan lagi dan lagi Sehingga dia masuk dalam kita Bila masuk dalam kita Bila masuk dalam hati kita Satu masa, satu tahap nanti masuk dalam syurga, mati saja masuk dalam syurga kita sudah sampai orang yang ucap semua dosa-dosa bunuh -dosa diapunkan niat untuk seluruh alam kita cakap dengan niat seluruh alam wahai manusia di seluruh alam Wahai manusia seluruh alam Saya dan tuan-tuan semua yang ada di sini Niat Kita niat, kita cakap Lai Allah Muhammad Rasulullah kepada semua manusia seluruh dunia Wahai manusia di seluruh dunia, wahai semua orang di Amerika, orang di Kanada, orang di Amerika Utara dan Selatan, orang di Afrika, semua orang di Europe, semua orang di Afrika, semua orang Asia, semua orang di Australia, ucaplahlah ilah ilah kamu berjaya. Bila kita cakap saja itu, ucap saja itu Allah telah hantar kita Untuk sampaikan kalimah ini kepada semua manusia di seluruh alam Bila kita kata Di dalam dunia ini sekarang ini Ada tujuh bilion manusia Tujuh bilion manusia Niap di semua manusia di seluruh alam wahai wahai manusia Yang ihwan wahai manusia di seluruh alam wahai orang raja-raja orang menteri-menteri orang orang kaya orang miskin orang orang sihat orang sakit orang yang ada makanan di rumah orang yang tidak ada makanan di rumah semua sekali ucap la ilaha illallah kita akan dapat pahala Usaha atas semua mereka ini Kita dapat pahala Usaha atas semua mereka ini Kalau kita mati dengan ucapkan lima ini Dan niat untuk seluruh alam Dengan niat untuk sampaikan kepada seluruh alam Wahai manusia Sampaikanlah perkara ini kepada semua manusia Rasulullah Wasallam. Nabi bergerak di makam muazzamah nabi cakap dengan setiap orang ucaplah la, la ilahe illallah Muhammad rasulullah wahai ya wa nas wahai manusia di seluruh alam ucaplah la ilahe illallah kama dipujai bila tuan, -tuan cakap ini kita cakap ini untuk dapat keraja Allah kita ucap ini dan niat seluruh alam untuk dapat keridhaan Allah tujuh kepada lebih daripada tujuh bilion manusia akan dapat, sudah dapat Begara ini pasti kita sudah dapat cakap lagi dan lagi lagi banyak kita cakap ucapan ni kalimat ini akan masuk dalam hati kita bila dah masuk dalam hati kita anda akan masukkan ketenangan ketenangan dalam hati kita Kalimah ini, kita ucap dan ucap dan kita mati dalam keadaan mengucap kalimah ini. Wahai manusia di seluruh alam. Ucaplah la, la ilaha illallah, kama-kama. Lebih lagi. ucap dan ucap sampai mati, pada masyar kita bersama dengan semua nabi-nabi. Pada masyar bersama dengan Rasulullah Alaihi Wasallam Dengan para-para sahabat muçakka sini lagi dan lagi dan kita kena bergerak dengan kalimah ini wa manusia disebut rauna ucaplah la ilaha illallah muhammad rasulullah ucap dan ucap kami yakin setiap kita kata la ilaha illallah niat di seluruh alam ya ya Saya setiap kalimah ini supaya Manusia di seluruh alam sampai kiamat akan ucap kalimat Dengan niat ini kita ucap lai-lai Saya dan tuan-tuan Niat di seluruh alam Semua manusia seluruh alam Wahai manusia di seluruh alam Orang di Amerika Utara, Amerika Selatan Orang di West, West Indies, Orang India, Suruh Europe, Afrika. semua Asia, semua Australia. Ucchab la ilaha illallah. Saya ucchab la ilaha illallah ini, supaya kamu reda Dengan niat ini ucap mulut cakap. Icatat lagi dan lagi lahir lahir dalam anda telah akan masukkan ketenangan, ketenteraman dalam hati kita, anda akan masukkan kegembiraan sebelum mati. kita cakap dan ucap dan kita bergerak dengan kalimat ini mati sahaja dalam kubur kita akan dapat ketenangan dan kita akan dapat manfaat daripada ini ucapan ini ratusan ribuan jutaan tahun. Mencak lagi dan lain. Da'in da'in Nabi Muhammad Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi di Delhi lepas asar di jamun masjid banishram tirali wa ray uchala ila ila Dia akan dapat pahala, sampai mati dia akan dapat pahala. Bila dia ucap, lah. Dan kubur pun dia akan dapat. Dan ratusan, ribuan, tahun dia terus akan dapat. Kali dia ucap, lah ilah ilallah. Takap, ucap lagi, lah ilah ilallah. Muhammad Rasulullah. Takap, ini lah ilah lain. Bila kita ucap kalimah, Allah Taala kan turunkan nikmat ketenangan. Demi yakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lubri tauhidah. Nabi da'wah tadura Orang musyrik, suruh mengucaplah ilahi lelah, dia tak mengucap. Nabi SAW telah gantung pedang dia. Lepas itu dia menari baring. Orang musyrik tadi dia ambil pedang. Dan ditanya, dia tak atas leher Nabi. Semua boleh selamatkan kamu. Nabi kata, Allah, Allah, Allah. Ini pedang itu jatuh daripada tangan dia. Kita maafkan dia Nabi telah maafkan dia Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Sampai kiamat Percatapan ini berterusan. Kita suruh pun dapat manfaat Bila ucap dia lahilah Manafah dia sudah pun dapat Dan dia terus dapat Kita telah mula dapat kejayaan Dan terus kita akan dapat kita mengucap lagi dan La ilaha illallah. Ilah, ilah. Allah-Tah'ala Allah, akan turunkan ketenangan Dan hubungan kita dengan Allah akan bertambah. Ini perkara yang pasti. Bila kita kata, wahai manusia di seluruh alam, mengucap La -lah, ilaha illallah. Bila kita ucap saja Kesan dia Kesan dia Kita telah pun sampai kepada semua manusia Di seluruh alam Lepas kita semayang Bila kita semayang Kesan semayang itu pun akan Sebar seluruh alam Bila kita kata Allah Akbar Kesan itu telah tersebar seluruh alam Sampai kiamat Terus akan tersebar Kesan itu yang saya cakap ini adalah ya supaya semua manusia sampai kiamat akan jadi orang yang ucapkan kalimah Dengan niat ini. Kita sama Kita sudah mendapat kejayaan. Perkara yang pasti. 7 bilion manusia di seluruh dunia. Kita akan dapat pahala 7 bilion manusia kalimah. Jangan anggap kita, perkara kecil, ucap lahir-lahir-lahir ni. Kamu telah bagi kami tanggungjawab. Supaya pekat lahir-lahir lah la Muhammad Rasulullah akan terus kekal, tersebar di seluruh alam sampai kiamat. Kami tak anggap ini sebagai tanggungjawab kami. Yalah maafkan kami, ampunlah kami Allah. Ulama Ikram kata, bila kita minta maaf, Ya Allah maafkanlah kami, kita dikembangkan. Yakin? Allah telah sudah ampunkan kita. Bila kita minta ampun, Allah sudah ampunkan kita. Yakin? Sudah maaf, sudah dimaafkan. Bila kita minta maaf, sudah dimaafkan. Wahai manusia di seluruh alam ucaplah la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bergerak di maqam muazzamah pergi jumpa setiap orang dan bagi tahu mereka wahai manusia ucaplah la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Nabi masuk setiap rumah Nabi berkata "Samada mereka ucap atau ucap Nabi gerak" niat niat seluruh alam kita seluruh pun ditulis dalam catatan amalan kita fahala semua manusia seluruh alam ucap kalimah ini dalam semua keadaan bila kita ucap saja semua manusia di seluruh alam berapa ramai manusia yang menjadikan mereka sumpah orang yang mengucapkan kalimat lailahaillallah muhammadur rasulullah niat bila kita ucap saja dalam hati kita Allah saba akan turunkan ketenangan ini pasti pasti akan dapat bila mati kita yakin kita punya padang mahsyar sama-sama dengan nabi nabi dan kita pada mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semua perkara yang pasti Kita mahu Untuk apa kerja Allah hantar kita Untuk sebarkan kalimah ini Allah hantar Nabi-Nabi Allah hantar Nabi-Nabi Dalam zaman yang berlainan Tempat yang berlainan Rasulullah SAW dihantar Untuk semua manusia di seluruh alam Ini Nabi telah tahu kita Wahai manusia di seluruh alam, ucapkanlah la yang berjaya. Siapa saja ikut baginda Zulullah al dan ucap usaha terima ini, semua manusia yang akan lahir sampai kiamat dan niat. kita niak dek ikhlas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita buat usaha sampai mati kita punya pada mahsyar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam